Tartózkodási Gondok A nyár során megint maguk elé rendeltek bennünket a bőmpók. Ezúttal erélyesen felszólítottak, hogy szabjunk időbeli határt itt tartózkodásunknak. Nepáli kereskedőktől és újságokból időközben megtudtuk, hogy a háború véget ért. Az a hír is eljutott hozzánk, hogy az angolok az első világháborút követően csak két év múlva szüntették meg fogolytáboraikat Indiában. Nem akartuk pont most elveszíteni a szabadságunkat. Szilárd elhatározásunk volt még egyszer megkockáztatni, hogy behatoljunk az ország belsejébe. Tibet egyre jobban elbűvölt bennünket, úgyhogy mindent el akartunk követni, hogy még jobban kifürkészhessük. Most már jó nyelvismeretekkel rendelkeztünk, és sok tapasztalatot is gyűjtöttünk. Mi akadályozhatna hát bennünket? Hegymászók voltunk mindketten, és megismételhetetlen alkalomnak tűnt, hogy a Himalája és a nomádok területein feljegyzéseket készítsünk. A reményt, hogy hamarosan hazajuthatunk, rég föladtuk már. Tibet északi síkságain át szerettünk volna most Kínába jutni, hogy ott esetleg munkát kapjunk. A háború befejeződése miatt eredeti célunk a japán vonalak elérése tárgytalanná vált. Megígértük tehát a bönpóknak, hogy ősszel elhagyjuk a falut, ha cserébe újra mozgási szabadságot kapunk. Ezt engedélyezték is, és ettől a naptól kezdve kirándulásainknak az volt a fő célja, hogy a hegységben olyan hágót találjunk, amelyen át dzonka érintése nélkül megközelíthető a tibeti felség. E nyári kirándulások során megismertük a környék állatvilágát. A legkülönbözőbb állatfajokra akadtunk. Még olyan fajtákat is láttunk, amelyek nepából a koszi szakadékain át jöhettek fel idáig. Hallottunk teheneket, jakokat megtámadó párducokról, amelyeket a helybeliek megpróbáltak csapdával elfogni. A medvék ellen mindig tartottam a zsebemben egy cigarettás dobozt tele paprikával. A medve nappal veszélyes, amikor megtámodja az embert. Erről néhány favágó mély arcsebei is tanúskodtak. Éjjel elég egy égő fadarap, hogy a medvét előzze. Az erdő határon egyszer a friss havon ményomokat nyomokat találtam, melyeket sehogy sem tudtam megfejteni, és amelyek származhattak volna akár embertől is. Bizonyára akadnak olyanok, akik ezeket a nyomokat látva a legendás Yetire következtettek volna. Mindig ügyeltem arra, hogy fizikailag jó erőllétben maradjak. Tenni valóban nem volt hiány. Vagy a mezőn segítettem a cséplésnél, vagy fárdöntöttem, döntöttem, máskor forgácsokat vágtam a szurkos erdei fenyőkről. Az éghajlat és a nehéz munka miatt a tibetiek is fizikailag kitartó emberek, és szeretik erejüket sportküzdelmekben is összemérni. Minden évben Egyszer egy több napig tartó igazi sport ünnepét rendeztek Kírongban. Lóverseny, nyilazás távolba és magasba, távol és magasugrás voltak a főversenyszámok. A kivételesen erős emberek számára fenntartottak még egy versenyszámot, egy nehéz követ kellett felemelni és egy meghatározott távolságra elvinni. Mindenki nagy mulatságára néhány versenyszámban én is indultam. Versenyfutásban majdnem győztes lettem. A tömegstart után csaknem egész idő alatt vezettem, de nem számoltam az országban szokásos módszerekkel. Az utolsó legmeredekebb szakaszon a résztvevők egyike utolért és elkapta a drágon fenekét. Ettől annyira elképettem, hogy megálltam és néztem. A kópé csak erre várt, megelőzött és előtte mérintette meg a célkövet. Ilyen trükkökre nem számítottam, és általános derültség közepette csak a második helyezetnek járó csokrot vehettem át. Tibetben csak a férfiak vesznek részt a sportversenyeken, a nők, mégsem tudván az emancipációról, pikniket rendeznek és sört töltenek a poharakba. Kirongban egyébként is változatos volt az élet. Nyáron naponta karavánok vonultak át. A nepáli rizsaratás után kosarakban hozták a rista nők és férfiak, és így sóra cserélték. A só egyike tibet legfontosabb kiviteli cikkeinek. A Changtang lefolyás nélküli tavaiból nyerik, hónapokig szállítják Jak és juháton a határig, ahol előnyösen cserélik át Rizsdre, mert a sónak nagyobb az értéke. A szállítás Kirongból Nepába csak kulikkal lehetséges. Az utak szűk szakadékokon vezetnek át, és gyakran még lépcsőket is kell a sziklába vágni, hogy át kellni. kelni. A teherhordók nagy része nepáli asszony, akik olcsó égszereket viselnek, és vastag izmos lábuk kivillan a rövid szoknya alól. Egy alkalommal egy rendkívüli élményben is részesültünk, amikor megfigyeltük a nepáliakat, hogyan keresnek mézet. A tibetieknek tiltja a hitük, hogy élelmet vegyenek el az állatoktól, de mivel itt is, mint mindenütt a világon, szeretnek a tilalmak alól kibúvót találni, Szívesen fizetnek inkább érte egy keveset. A mézet, amely tulajdonképpen ingyen jutna nekik, átengedik a nepáliaknak, és aztán megvásárolják tőlük ezt a kedvelt nyalánkságot. A mézkeresés nagyon merész vállalkozás, mert a méhek lépjeiket általában a mély szakadékok szikla kiugrásai alá rejtik. Hosszú bambusz létrákat eresztenek tehát le a mélybe, és azokon másznak le a férfiak a lebegőben szabadon ide-oda lengve, gyakran 70-80 méteres mélységek fölött. Alattuk folyik a koszi, és egyetlen kötélszakadás a biztos halált jelenti. Füst csóvák tartják távol a feldűhödött méheket, mielatt a férfiak a lépeket begyűjtik. Egy tartályokkal felszerelt másik kötélen húzzák fel aztán a zsákmányt, ehhez a vállalkozáshoz tökéletes összmunka szükséges, mert a kiáltások vagy a jelzések elvesznének a folyó zúgásában. Tizenegy ember egy hétig dolgozott a szakadékban, és a méz ára a legtávolabról sem volt arányban azokkal a veszélyekkel, amelyeket magukra vállaltak. Nagyon sajnáltam akkor, hogy nem volt filmfelvevő hogy megörökíthessem ezt a kalandot. Amikor a nyár súlyos esőzései elmúltak, Elkezdtük a hosszú völgyeket rendszeresen átkutatni. Gyakran napokig távol maradtunk, és élelmet, rajzeszközöket és iránytűt is vittünk magunkkal. Aztán a havasi legelőkön éltünk együtt a pásztorokkal, akik úgy, mint nálunk, a nyári hónapokban a buja hegyi réteken gondozzák a marhákat. Százával legelnek a tehenek és nősténnyiakok a zöld havasi réteken, a Glecser világ kellős közepén. Gyakran segítettem vajat köpülni, és örültem az aransárga friss jutalomnak. Hogy a vaj gyorsabban megszilárduljon, jeget hoznak a közelig letcserekről, és beledobják a teljes sajtárokba. Minden lakott kunyhónál találkozik az ember harapós, támadó kedvű kutyákkal. Többnyire láncon tartják őket, és ugatásukkal egész éjjel megvédik az összetömörült nyájat a párducoktól, farkasoktól és vadkutyáktól. Már természettől fogva erős testalkatúak, és a szokásos táplálék a tej és a borjú hús óriási erőt ad nekik, és különösen veszélyessé teszi őket. Nem egy kellemetlen találkozásom volt velük. Jöttömre egyszer letépte magát a láncáról egy kutya, és a torkomnak ugrott. Védekeztem ellene, ő beleakaszkodott a fogaival a karomba, és csak heves birkózás után engedett el. Czafatokban lógott a ruha a testemről, de a kutya is mozdulatlanul terült el a földön. Ingen maradványaival bekötöttem sebeimet, amelyeknek mély hegei még ma is meglátszanak. Séruléseim mindazonáltal gyorsan gyógyultak, a gyógyforrások gyakori látogatásának köszönhetően, melyeket ebben az évszakban már nem a tibetiek, hanem inkább csak a kígyók látogattak. Ahogy a pásztorok később elmesélték, ebben a küzdelemben nem csak én kaptam meg a magamét, hanem a kutya is, mert utána egy hétig feküdt a kockójában, és még ételt sem volt hajlandó elfogadni. Kirándulásainkon töménytelen szamócát is találtunk, de éppen ahol a legszebbekre lehetünk, ott élt a legtöbb pióca is. Könyvekből tudtam, hogy ez az állat sok himalája völgynek lakója. és itt most magamnak is át kellett élnem, milyen tehetetlenül kiszolgáltatott nekik az ember. A fákról potyognak le, és bemásznak minden ruhanyíláson, még a cipők fűző karikáin át is, hogy rászívják magukat a testre. Ha letépi őket, az ember még nagyobb a vérvesztesség, mint ha engedi, hogy teleszívják magukat, mert akkor maguktól leesnek. Vannak völgyek, ahol annyi hemszek belőlük, hogy egyszerűen nem lehet ellenük védekezni. Gyakran csak gyors futással tudtam előlük elmenekülni. E vidéket melegvérű állatai gyakran tucat számra hordozzák az élősdi test testnyílásaikra tapadva. A legjobb módszer a távoltartásukra, a sóba áztatott harisnya és nadrágszár. Kirándulásaink eredménye gazdag térkép és vázlatanyag volt. De nem találtunk olyan hágót, amely szökésünket segítette volna. Technikai segédeszközök nélkül nehéz terheinkkel járhatatlannak tűnt minden átkelő. Egyikünk sem lelkesedett azért a gondolatért, hogy az ismert úton visszamenjünk dzonkán keresztül. Kérvényt küldtünk tehát még egyszer Nepálba, hogy meggyőződjünk arról, kiszolgáltatnának-e bennünket vagy sem. Sohasem kaptunk választ. Körülbelül két hónapnyi időnk maradt, még hírongot el kellett hagynunk, és buzgó készülődéssel töltöttük napjainkat. Hogy pénzünket megsokszorozzuk, Kölcsönadtam a szokásos 33%-os kamat ellenében egy kereskedőnek. Ezt később megbántam, mert a visszafizetés késlekedett, és ez majdnem megakadályozta titkos elutazásunkat. Kapcsolatunk a békés szorgalmas néppel egyre jobban elmélyült. Nem az óra szerint dolgoztak, hanem mint nálunk is a parasztok kihasználták a nappal minden percét. A megművelt vidékeken munkaerőhiány volt, az éhínséget és szegénységet nem ismerték. A sok szerzetest, akik kiesnek, mint munkaerő, és csak a lelki üdvösségről gondoskodnak, a község tartja el. A parasztok igazi jólétben élnek, és ládáikban tiszta ünneplő ruhák rejtőznek az egész család részére. Az asszonyok maguk szűnek, és otthon varják meg a ruháikat. A mi fogalmaink szerinti rendőrség nincsen de a gonosztevők fölött mindig nyilvános ítéletet mondanak. A büntetések meglehetősen drasztikusak, de a lakosság mentalitását figyelembe véve a maguk nemében helyesek. Meséltek nekem egy emberről, aki egy arany vajlámpát lopotta a kíron körüli sok templom egyikéből. Tetten érték, és az ítélet a mi fogalmaink szerint embertelen, nyilvánosan levágták mindkét kezét és megcsonkított testét élve bevarták egy nedves jakbőrbe. Aztán száradni hagyták a bört és a legmélyebb szakadékba dobták. Ilyen kegyetlen ítéleteket mi magunk sohasem láttunk. Úgy látszik idővel a tibetiek is szelídebbek lettek. Emlékszem egy nyilvános korbácsolásra, amely nekem személy szerint inkább enyhének látszott. A Cölibátus szigorú szabályként előíró megújított buddhista egyház egyik szerzetes nőjéről volt szó. A szerzetes nőnek ugyanezen egyház egyik szerzetesétől gyermeke született, akit mindjárt a világra jötte után megölt. Mindkettőt feljelentették és pellengérre állították. Szégyenüket nyilvánosan kihirdették és száz korbácsütésre ítélték őket. Még a korbácsolás ideje alatt szokás szerint az ítéletet végrehajtó hivatalnoknak felajánlott pénzajándékokkal kegyelmet kértek számukra az emberek. Így módon enyhítették a büntetést, és a sűrűn tolongó tömegből, melyben sokan sírtak, a megkönnyebbülés sóhajai hallatszottak. A szerzetest és az apácát kiutasították a kerületből, és megfosztották őket tiszségüktől. Bűven folyt be pénz és élelmiszer adománya két bűnöshöz, és jól megtömött zsákokkal hagyták el kirongot, hogy zarándok útra induljanak. Tibetben a megújított felekezet az uralkodó, de éppen a mi vidékünkön nagy számban voltak olyan kolostorok is, amelyeket más szabályok szerint igazgattak. Ott szerzetesek és szerzetesnők családként élhettek együtt, és a gyermekek is a kolostorban maradhattak. Maguk dolgoztak szántóföldjeiken, de sohasem ruháztak rájuk kormányhivatalokat, melyeket kizárólag a reformátok számára tartottak fenn. A szerzetesek uralma Tibetben egyedülálló jelenség – és egy szigorú diktatúrához hasonlítható. Bizalmatlanul örködnek minden kívülről jövő befolyás fölött, amely hatalmukat veszélyeztethetné. Ők maguk elég okosak ahhoz, hogy erőik határtalanságában ne higgyenek, de megbüntetnének mindenkit, aki kételjeit hangoztatná ez ügyben. Így aztán néhányan közülük egyáltalán nem értettek egyet azzal a kapcsolattal, amelyben a lakossággal álltunk, mert hogy magatartásunk, mely minden babonától mentes volt, Végül mégiscsak gondolkodóba kellett, hogy ejtse a tibetieket. Elmentünk az erdőkbe éjjel anélkül, hogy megbüntettek volna minket a démonok. Hegyeket másztunk meg anélkül, hogy áldozati tüzeket gyújtottunk volna, és mégsem történt semmi bajunk. Némely vidéken erősen éreztük a lakosság tartózkodását velünk szemben, amit csak a lámák befolyásával magyarázhattunk. A másik oldalon viszont természet fölötti erőket tulajdonítottak nekünk, mert meg voltak győződve arról, hogy kirándulásainknak különös okai vannak. Minduntalan kérdezgették, mi a szándékunk a patakokkal és a madarakkal, mert oly gyakran elszórakozunk velük. Mivel egyetlen tibeti sem tesz egy lépés sem külön szándék nélkül, ezért nem tudtak a mi vándorlásainkra és az erdőben vagy a patak mentén való üldögéléseinkre sem más magyarázatot találni.